do seu meu mundo podían mover non quixera ser Oxe, Ferbe, o o, o telefono, eh? Oxe, oh, si bueno, Seguro, temos outra chamada telefónica pero esta é unha persoa importante e interesante para nosotras sí. O, o, o nosso presidente O señor presidente da entidade de Rosaria de Castro Muy boa tarde, ¿no, Oliver Buenas tardes, Julio Armando. Muchísimas gracias por chamarnos, eh, por, uh, no sé, como sabes que é o último programa do ano, por eso decides, bueno, felicitar a todos os nosos ointes, e os socios da entidade pois estas festas navideñas. Seguro que para eso nos chamas, ¿no? Vaya, hombre. Parece que se <risa> andan al mega por ahí. Bueno, es eh, eh, precisamente que fervía o teléfono, lo <risa> que estoy diciendo, eh, que ahí un momentiquillo estaba todo preparado, <risa> pero va, bueno, la verdad es que no... Algúnas cousas pasan aquí. No directo sempre temos cousas así. Eu claro. no comezo, traunqueime, agora exactamente e agora pisámos o cable. Alguna cousa pasou. Bueno, queridos ointes, ya ya temos. Veña, outra vez. Moi boa tarde outra vez, Oliver. Boa tarde, que cortouse, que tú vai xando aquí de... vale. ah. do lado de verga e, e cortouse, cortouse bueno, bueno. O, cas, o, o case que sabemos, sí. ou polo menos desconfiamos que tú chamabas precisamente para eso ¿no? mm -hmm. para fe felicitar as festas, no? Mm -hmm. Pois pues sí, sí, sí, felicitar as festas a todos os oitres Eh, a todos los socios simpatizantes de las entidades. Claro, claro, claro. Eh, eh, acabaronse las clases, eh, comienzan las vacaciones de Don Adal, ¿No? eh, para pasar en familia, con los amigos... Es eh, eh, eh, disfrutar, disfrutar, claro que sí. Es eh disfrutar, bueno, disfrutar y de descansar. Bueno, descansar. a, a, a entidad de... Ainda tengo un compromiso ahí a fin de año. Me parece que no palauda música tendrá que participar y colaborar con tal Carlos Núñez. Teño entendido. Bueno... Sí, sí, cada ano participamos con Carlos Núñez na, no festival que foi ir para da música o día 30, pareceme que sí, de, sí. de dezembro bueno, Unhos deberes pequenos sí, sí, bueno, sí, E sí, sí. aspecto... adoramos tamén moitos anos indo aí a, a colaborar con él mm -hmm. Mm -hmm. Bueno Pois, pues, nos facemos o mesmo que, que desexamos de todo o mellor eh, eh, que teñas un feiticeiro uh, uh, uh, bueno Comezo de ano 2024 é eh, Que tí e toda a familia Lóxicamente sí. Igualmente a todos Que acabamos xe as clases E acabamos a actidade, mm. a xe a marca feira do pulpo Que xe xemos xe ali Ante claro, bueno, eh? como todas Con un exitazo Pero eh? que a semana que ven da que 23 e 24 Que o centro estará aberto eh, mm. Bueno dire ponto sí. ali un hombre, un, un aperitivo algo antes de das un, festas, unha copiña de champán, eh, unha copita, copita moi <ríe> ben. Esta bueno, también. o, o luns temos nós tamén unha certa celebración sí. o orde teatro, esa eh, que pode estar chegar se si sí. queres. Así así vale, así va vale, <ríe> De verdade. <ríe> bueno, celebrabe que hala te disfruto xa o o estreno. La... Claro que sí, oh, claro bebé. que sí estamos, estamos, estamos sí, debetendo, sí, sí. por favor Xa se lle empeza a ver o color, eh Sí, sí, sí <ríe> temos... bueno, bueno. Moitísimas gracias pues, moitísima, moitísima sorte para o no 2024, no moi boas navidades eh, Moitas gracias por todo o traballo que faces na, na radio, no premio de poesía e todo o bueno. que colabora descantido bueno. eh. Moitísimas gracias a, a seguir cu cuidándose eh, unha aperta grande, Oliver aperta. Igualmente, Saúl, Oliver Saulo. Chao, chao Bueno, máis música, máis paixolín E senón, de que un bocadiño vamos a poñer unha peza de música especial ah. Sabes? É unha peza de música dedicada a Florencio ah. Sabes? O cego de Vilar O cego dos Vilares Dos Vilares, pois Ten un documental, Pancho Álvarez Ese grande guitarrista que uh -huh. tamén participa con Carlos Núñez En todas las, sí, eh, sí. En todos os seus eventos Pois eh, fixo un documental sobre Florencio Eh, unha das pezas que interpretou precisamente ese outro día no, en Ourense no, no centro de Valcárcer pois mandou eh, vamos a poñer despois primero, Pancho Liñas vamos a hablar. De Anolo a Guinaldo que traemos moita sede un cabazo de boviño a Estábamos unidos Apenas fixemos caso Ao máis gordo de nos todos Que caía de borracho Por aquí queda un tirado Por ali tumbaba outro E aos que ainda seguimos Anos de quedar moi pouco Todo está pronto a terminar, eh? ese vos parece corto, volvese a comenzar. Eh? Ese vos parece corto, volvese a comenzar. Eh? Pero vos tosa scogliere preferimos terminar. Eh?